Belə buyurur. Vəzkir, fə inə zikrə tənfəl müəminin. Xatırlat, xatırlatmaq möminlərə fayda verər və müsəlman cəmiyyətinin və ya müsəlmanların düzgün formada dini, Allahın dinini anlamaları üçün elm tələbələrinə və ilmə və ya ilm mütləq bir şəkildə ehtiyacları var. Və bu, Allah subhanə və tealənin qoyduğu bir sünnətlərdəndir, dəyişməyən bir sünnətdir. Və Uca Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə və Peyğambərimiz s.a.v. öz hədislərində ilmə və ilm əhlinə böyük bir yer vermişdir. Uca Rəbbimiz quran Kərimdə buyurur, İnnəmə yaxşallaha min ibədihil uləmə, həqiqətən Allahdan alimlər qorxar. Yəni, başqa müsəlmanlar da qorxar, amma alimlər xüsusən qorxar. Nə üçün? Çünki o bu məsuliyyətin, bu yükün ağırlığını, bu məsuliyyəti başa düşür, anlayır və ona görə də Allahdan qorxusu da ona görə daha çox olur, başqa insanları nisbətən. Və o jarab bimis Qurani-Kərimdə insanlara sual verir və Ve belə buyurur. Qul həl yestəvəlləzīn ya'lemūn vəlləzīn la ya'lemūn? ya ki, sallallahu aleyhi və sallam, de heç bilənlərlə bilməyənlər bir səviyyədə ola bilərmi? Dey ki, heç ilm verilənlərlə verilməyənlər Allahın yanında bir səviyyədə ola bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Həmçinin Peyğəmbərmə sallallahu aleyhi və səlləm ilmə ait hədislərin birində buyurur, Taləb-ül ilmi faridatun alə kulli muslim. İlm tələb etmək hər bir müsəlman üzərində fərzdir. O ilm ki, hansı ki ona fayda verir. O ilm ki, hansı ki ona fayda verir. Fayda olmayan ilmdən Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman Allah'a sığınardı. Ve meşhur dualarından biri de: Allahumma inna nes'eluke rızqan tayyiba ve amelen salihah. Ey Allah'ım, biz senden güzel rızık, makbul olan amel ve faydası olmayan elimden sana sığınırız. Yani biz senden güzel ruzu isteyeceğiz salih əməllər istəyərik və bizi faydasız və fayda verməyən elmdən bizi səndən istəyərik ki, sən həmin bu elmdən bizi uzaqlaşdırarsan, deyə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm dua edərdi. Və ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm hədisdə buyurur, İhris ələ mən yənfəuq Sənə fayda olanı həris ol. Hansı elm, hansı söhbət, hansı mövzu sənə və sənin axirət və fayda verirsə, ona həris ol. Çalış, onu onunla faydalan. Bir insan Quran oxuya bilmir. bir insan Fatihə sürəsini düzgün bir formada oxuyabilmir, amma baxırsan ki, alimlərin sustuğu məsələlərdən danışır. Bu doğrudan da müsibətdir və bu doğrudan da ümmətin bu gündə, hal-hazırda Bu cür fikirlərə düşməsinə də səbəb cahillikdir. Elmdən və elm əhlindən uzaq olmalardır. Və Uca Rəbbimiz, dediyim kimi, Quran-ı kərimdə elm əhlindən sual soruşmağı əmr edib və bilmədiyimiz məsələləri elm əhlindən, bizdən elimli olan insanlardan sual soruşmamız Quran-ı kərimə görə vacibdir və fərzdir. Məli, Uca Rəbbimiz Qurani Kərimdə suallarımız olduğu halda el məhlindən soruşmağımızı əmr edir və bu, İslam vaciblərindən biridir və hər bir müsəlman üzərinə vacib olan əməllərdəndir Uca Rəbbimiz buyurur Fəsəlu əhləl-vikri in kuntum lə ti'aləmun Bilmədiyimizi el məhlindən soruşun Və müsəlmanların bu cür problemlərə düşməsinə və bəzi onlara aid olmayan məsələlərə girişməsində səbəb və ya azğınlıq içərisində iç qalmaqlarına səbəb məhz elm əhlinə, elm tələbələrinə üz tutmamalıdır. Bu, mə bu məsələlər çox mühüm məsələlərdir. Və hər bir müsəlman əgər dini məsələdə sualı varsa, mütləq və mütləq bir şəkildə elm, Əhlinə müraciət etməlidir. Çünki uca Rəbimiz buyurur Fəsəl və əhlə zikri in kuntum lə tə'ləmun Bilmədiyi vizi elm əhlindən soruşun. Və bir müsəlman Quran oxuya bilmirsə Bir müsəlman Fatiha surəsini düzgün bir şəkildə oxuya bilmirsə İxlas surəsini oxuduqda O 3-4 ayədə 20-dən çox səhv edirsə Doğrudan da bu böyük bir bəladır. Və ya Adicə Fatiha surəsini oxuduğu zaman həmin bu 7 ayədə 30-35-dən çox səflər var və müsəlmanlar bugün nə məsələsini qoyub, nələrdən danışır və ona görə elm oxumaq lazımdır. Hər bir şeyin açarı elmdir və hər bir şeyin açarı quran kərimdir. Elmi Quran-ı kərimi oxsaq, inşallah hər bir şeydən anlaya bilərik və bu məsələləri düzgün bir formada çözmək olar. Gəlin, inşallah, hərifləri davam edək. Hərifləri bir daha təkrarlayaq. Biz həmin hərifləri sizinlə bir yerdə təkrar edək. Deyək siz də bizdən sonra həmin hərifləri bir-bir təkrar edin. Bismillah, başlayaq. Əlif B T F Qim H hə, Xa dal zal ra za sin shin sad dad ta va keçən dərs biz va hərfində dayanmışdıq və dedik ki şey, dilimizin ucunu aşağı və ya yuxarı aşağı və yuxarı Kəsici dişlərin arasından biraz çartmaqla Azərbaycan dilində olan z səsinin pərtəy və qalın formasıdır. Dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsici dişlərinin arasından biraz çıxartmaqla Azərbaycan dilində olan z səsinin pərtəy və qalın formasıdır. Və hərfin səslənməsi budur. Va va əz Va, zi, Va hərfindən sonra gələn hərfimiz Ayn hərfidir Ayn hərfi Ən birinci bilmək lazım ki, Ayn hərfinin məxrəcə haradır Boğazın ortasını sıxmaq nəticəsində Tələfiz olunan hərfdir ki Bu, Azərbaycan dilində belə bir səslənmə yoxdur Nəinki Azərbaycan dilində? Çox dillərdə bu cür səslənmə yoxdur Bu cür səs demək olar yoxdur Ayn hərfinin məxrəci boğazın ortasını sıxmaq nəticəsində yaranan əlif hərfinin sıxılmış formasıdır. Ayn hərfinin məxrəci boğazın ortasını sıxmaq nəticəsində əlif və ya əsəsinin sıxılmış formasıdır. Və hərfin səslənməsi bu cürdür. Ayn, ayn, ayn. Boğazın ortası bilə sıxılır. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. El aləmin sözündə olan, aləmin sözündə olan bu səs boğazın ortasına sıxılması nəticəsində tələffüz olunur. Bu hərfin tələffüzü zamanı bir neçə cür tələffüz olunur bu hərf. Bəziləri bunu ifrat bir səviyyədə tələffüz edir. Və məsələn, Fatiha surəsində oxuyanda deyirlər İyyəkə na'budu na Bu da ifrat bir səviyyədə həmin bu ayın hərfini tələffüz etməkdir ki, bu da səhvdir, düzgün deyil Və bəziləri isə ümumən boğazı sıxmırlar Və ayın hərfinin tələffüzü zamanı ümumən boğaz sıxılmır Və onlar bunu əlif kimi ifadə edirlər Və deyirlər İyyəkə na'budu İyyaka nəbudu və iyyaka nastain. Və bu da ayin deyil, bu əlifdir. Ayn hərfinin məxrəci zamanı dediyimiz kimi boğazın ortası sıxılır. Boğazın ortası sıxılır. Və bu görə tələffüz olunur. Ayn, ayn. Amma əlifdə isə əyn, əyn. Boğazın ortası sıxılmır, sıxılmır. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. El aləmin. Dedidə de, Şəhəli Aləmin sözündə boğazın ortası çıxılır və Azərbaycan dilində olan Ə və A hərfinin qaçığı amma boğazın sıxılması nəticəsində çıxan bir səsdir. Və dediyim kimi, bir qrup insanlar bunu ifrat bir dərəcədə tələfüz edir. Əlhamdülillahi Rabbil Aləmin Əlhamdülillahi Rabbil Aləmin deyə tələfüz edir və İstər özü və istər də arxada duran e, məmunlar və eşitdiyi zaman bu hərfi çox belə e, gə, gəribə bir hisslər insana bəxş edir və bu cür də tələfüz etmək düzgün deyil. Və bəziləri isə ümumən bu hərfi düzgün formada tələfüz etmir və bu qazı sıxmır, belə deyə də əziyyət çəkmək istəmir və bunu deyir Elhamdülillahi Rabbil alemin, Elhamdülillahi Rabbil alemin deyə Azərbaycan dində olan A asə, səsinin Sıxılması nəticəsində tələfüz edib və boğazı isə sıxmır. Düzgün tələfüz isə boğazın ortası, sıxılması nəticəsində Azərbaycan dilində olan Ə və A hərfinin qaçığı yalnız sıxıntı nəticəsində tələfüz olan hərfdir. Bu cürdür ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə sonunu isə aynı hərfini sukun edərək, məxrəcə təyin edə bilərik. Bu formada. Ə- -ğ, İ- -ğ, U- -ğ. Fikir verin. Əliflə başlayıram, boğazın ortası sıxılmır əlifdə. Sonra isə əlifdən aynı hərfinə keçirəm. Amma aynı hərfinə sukunlayıram ki, məxrəc düzgün bir formada bilinsin. Baxın. Ə- -ğ, İ- -ğ. Deyə tələffüz olunur Elhamdülilləhi rabbil alemin Deyə tələffüz olunması düzgün formasıdır Ayn hərfindən sonra gələn hərif Qayn hərfidir Qayn Qayril məqdubi aleyhin Qayril məqdubi Qayril məqdubi aleyhin Bu hərfin məhreci Boğazın əvvəlindən Və ya Boğazın sonundan Nəyə görə boğazın sonundan dedik? Çünki insan danışmaq istədiyi zaman nəfəs alır və hava axını aşağıdan yuxarı çıxır. Yuxarıdan aşağı yox, aşağıdan yuxarı çıxır. Və həriflər də aşağıdan yuxarı saydığı üçün ağız tərəfə yaxın olan hissə, boğazın ağız tərəfinə yaxın olan hissə boğazın sonu adlanır. Boğazın sonundan tələfiz olunur və qalın həriflərdəndir. Yəni, qayn deyə tələffüz olunur Qayn yox, qayn deyə tələffüz olunur Və Azərbaycan dilində olan Ə səsinin Tamamilə demək olaraq şey eynisidir Tələffüz olunur hərf bu formada gi, gu, -gə, -gə, -gə. Bu hərfi tələffüz etdiyimiz zaman Orta bir sual çıxır ki, Fatiha suresinde olan bu ayet Qayril məqlubi aleyhim bəziləri bunlara Qayril məqlubi aleyhim deyə tərəffüz edir. Hansı düzdür? Qayril yoxsa qayril? Aynan yoxsa eynan? Sözsüz ki, dediğim kimi, Quran elmi tələkkə elmlərindəndir. Yəni tələkkə e, belədiyədə şeyhin qabağında oturub, onun necə Quran-ı Kerim oxumasını eşirib, Onun kimi oxumağı ve bu da düz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kimi davam edir. Ağızdan ağıza, dilden dile keçen elimdir, Kur'an Kur elmi. Kur'an elmi kitabı açım, oxuyum, değer elim değil. Bu elmler sırasına ait değil. Kur'an-ı Kerim, dilden dile, oxunuş kaydasına, dilden dile, məllimden ne formada eşidirsense, Şeyxindən, müəllimindən nə formada eşidirsənsə, bu formada da oxumalısan. Və əlbəttə ki, sən çalışmalısan ki, düzgün bir insanlardan Quran kəlmə öyrənəsən. Hər insandan yox. Və bəz dəri bura bu hərfi dedikləri zaman, xüsusən də Fatiha surəsində gəiril mağdubi, gəril mağdubi alayim deyilir. Və bu ərəb dilində olan bir qaydadır ki, sukunlu yədən əvvəl fəthə gələrsə Əmin fəthə əsəsi e ilə əvəz olunur. Qayril. Amma quran kərimdə bu belə deyil. quran kərimdə hər bin hərfin, hər bil hərfin öz məxrəcini vermək lazımdır. Və bu hərif qey deyil, qad, qayin. Və ona görə müsəlman fatihə sürəsində oxuduğu zaman qayril məqdubi yox, qayril məqdubi aynan əir-il məğdubun əleyhim vəl-dallin dəyə tələffüz etməlidir. Və bu hərfin səslənməsi buğurdur 3 formada: ğə, ği, ğu. Əğə, olunur. Növbəti hərfimiz f hərfidir. Fə. F hərfi Yuxarı kəsici dişləri Yuxarı kəsici dişləri Dodaqlarımızın yaş hissəsinə vırmaqla Dodaqlarımızın yaş hissəsinə vırmaqla Azərbaycan dilində olan F səsinin oxşarıdır Dodaqların yaş hissəsinə vırmaqla Yuxarı kəsici dişləri Yuxarı kəsici dişləri Aşağı dodaqların Yaş hissəsinə vurmaqla Azərbaycan dilində olan fı səsinin oxşarıdır və hərfin səslənməsi bu cürdür. Fə, fi, fu, əffə, iffə, uffə. Yalnız burada bir fərq var ki, Azərbaycan dilində olan fı dodaqların yaş hissəsinə yox, dodaqların quru hissəsinə dəyir. Yəni, siz bilirsiniz, dodaqların yaş hissəsi quru hissəsi nədir? Əgər dodağıza, əlvizi dodağıza vursaq, baxarışı ki, dodağın ə, birinci hissəsi quru, sonra isə içəri tərəfə gelərək, yaxşılaşır. Ərəb dilində olan fə hərfi, fə, fə hərfi, yuxarı kəsici dişləri aşağı dodaqların yaş hissəsinə vurmaqla tələfiz olunur. Fə, Azərbaycan dilində olan fə səsi isə yaş hissəsinə yox, quru hissəsinə vurmaqla tələfiz olunur. Fə, fə. Faik. Amma ərəblə, ərəblərdə isə daha incədir bu. Bu formada tələfiz olunur. Fə Fi Fu Əffə İffə Uffə Və bu həriftə demək olar, Azərbaycan dində olan eyni fı səsinin demək olar, eyni formasıdır, eynisidir. Növbət hərfimiz qaf hərfidir. Qaf hərfi Onu qeyd edim ki, Azərbaycan dində və əksər dillərdə bu cür səslənmə yoxdur, qaf hərfi. Azərbaycan dində q var, q səsi, q. Və biz, Qul huvallahu əhəd dedikdə, Qul, Qul, həmin bu qaf hərfindən istifadə edirik. Qul, ə'udhu, birabbil fələqq. Fələqq, sözünün sonunda olan qaf, məhz həmin qafdır. Qaf hərfinin məxreci, Dilimizin son hissəsi dilimizin sonu dilimizin son hissəsini yuxarı udlağa vurmaqla və hava axınını tamamilə dayandırmaqla qalın bir şəkildə Azərbaycan dilində olan q səsinin qalın formasıdır. Məxrəci bir daha təkrarlay edirəm. Dilin sonunu, dilin son hissəsini yuxarı Udlağa, vırmaqla və hava axınını tamamilə dayandırmaqla Azərbaycan dilində olan qı səsinin qalın formasıdır. Hərfin səslənməsi bu cürdür. Qaf Qaf Hərif üç formada bu cür səslənir. Qa Qı Qul Əq A İq o o ok, və fişir verdinsə biz hava axınını tamamilə dayandırdıq. Baxın, q qaf hərfinin zamanı hava axını dayanır çünki bu hərif qutbucət hərflərindəndir. Bizdə 5 hərf var ki, bunlar qutbucət sözündə cəmləşib qaf, ta, ba, cim, dal. Bu hərflərin məxrəci zamanı, tələfüzü zamanı hava axını dayanır. Həmçinin qaf da həmin bu, bu beş hərflərə daxildir. Və qul huvallahu əhəd dedikdə və ya qul ə'udu birabbil fələq. Ayəsini söylədikdə, tələfüz etdikdə məhz həmin bu qıdan istifadə olunur. Və Azərbaycan dində olan qı səsi isə dilin sonu yox. Dilin son tərəfinə yaxın bir hissədən tərəfiz olunur. Q-q-q Ərəblərdə isə, Ərəb dilində olan q-səsi isə Azərbaycan dilində olan q-səsinin lap-axır formasıdır. Yəni q-səsinin məxrəcindən, yerindən biraz az aşağı düşərək həmin o aşağı hissə hissədə Ərəb dilində olan qaf deyilən hərif tərəfiz olunur və hərfin səslənməsi bu cürdür. Mənimlə bir yerdə təkrar edin. Qa Qi Qu Əqqa İqqa Uqqa deyə tələfüz olunur və sözü ki, bu hərfləri e, müəyyən bir vaxtda və müəyyən bir e, müddət lazımdır ki, bu hərfləri düzgün bir şəkildə tələfüz etməyimiz üçün. Növbəti hərf, hərfimiz K kaf hərfidir. Kaf. Kaf hərfinin məxrəci qaf hərfinin məxrəcindən biraz öndə yerləşir. Yəni biz dedik ki, qaf hərfinin məxrəci dilin lap son hissəsindədir. Dilin son hissəsindədir. Kaf hərfinin məxrəci isə qaf hərfinin məxrəcindən biraz öndə yerləşir. Biraz qabaqda yerləşir. Və bizim dildə olan k səsinin tamamilə eynisidir. Qul ya eyyuhəl kəfirun Əl kəfirun Sözündə olan kəf Məs həmin bu kəfdir Və hərfin tələffüzü bu formadadır Kəf Üç halda isə bu cür tələffüzü olunur Kə Ki Ku Əkə İkkə Ukkə Deyə tələffüz olunur. Bu gün də bu qədər və inşallah hər dərsimizin sonunda adətimizə uyğun hər dəfə bir surə oxuyuruq və bu gün də inşallah sizinlə Fələq surəsini oxuyaq. Mən dünən dedim ki, və ya keçən dərslərimizə dedim ki, bizim dəstlərə gəl gəldiyimiz zaman ıı, qabağımızda önümüzdə Quran olsa daha xeyli olar sizin üçün, çünki Oxuduğumuz zaman Qurani-Kərimə bəhal görə harda, necə nice oxuyuruq. Başlayaq və mən oxuduqdan sonra məni məndən sonra təkrar edin. Əuzu <Sessizlik> billahi <Sessizlik> minəşşeytanir-rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbil Min sharri khalaq. Min مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وقب وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِّ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقٍ <سؤال>, ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفافات في العقد وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَنَا شَدْوًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنت نَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَ وَنَتُوبُوا إِلَيْهِ